Velkommen til Livskompasset. Det her det er programmet, hvor at vi afmystificerer og bryder tabuer om alt fra angst og depression til livets store skilleveje. Hver uge, der emitterer en ny gæst ind i studiet, der giver deres perspektiver på, hvordan vi kan vende nogle af vores mørkeste øjeblikke til katalysator for et sundt, sjovt og meningsfuldt liv. Tak fordi du lytter med. Det vi skal snakke om i dag, det er, hvordan vi oplever og takler det at få en diagnose. Hvordan lever vi med det, så det kan blive en positiv, eller i hvert fald ikke en negativ faktor i vores liv. Og så kommer vi også ind på det her med at leve med en diagnose, som endnu ikke er blevet diagnostiseret. Altså det kan være, at man bliver diagnostiseret sent i livet. Så emnet er altså diagnoser, og hvordan vi oplever og takler det at få en diagnose. Og øhm, det er både et øh, noget, som jeg er utrolig interesseret i på et personligt plan. Øhm, men i forhold til sundhedsstyrelsen, så skyndes det også, at 40-50% af befolkningen i et livsforløb vil få en psykisk ledelse. Og øh, derfor jamen, så er det jo så relevant for os absolut alle. Og øh, derfor synes jeg også, det er enormt vigtigt at snakke om. Fra et personligt perspektiv, så har jeg selv været min en før hen, og øh, jeg tror i hvert fald også, at jeg kunne være blevet diagnosticeret med depression, hvis jeg var gået ind til lægen og virkelig fortalt, hvordan jeg havde det. Øhm, men øh, jeg var simpelthen så opsat på, at jeg synes, at, øh, at det virkede så voldsomt, det her med at skulle få en diagnose. Og det var netop også derfor, at jeg har startet programmet her, det her med at, ligesom at brude tabuer omkring alle de her ting. Og ligesom ikke gøre det så stort, som det i hvert fald var i mit hoved. Øhm, og sådan alt overskyggende, fordi jeg følte, at det, det ville ændre ens liv fuldstændig. Og derfor men, så var jeg heller ikke ærlig over for mig selv på det tidspunkt øh, i forhold til, hvordan jeg havde det. Fordi jeg var sådan, nej så voldsomt er det jo heller ikke, og så videre. I stedet for bare at tage det med ro og virkelig fortælle, hvordan man har det og se sig selv i spejlet. Så derfor så synes jeg, det er så interessant det her med, hvordan vi håndterer det at få et label på. Foran mig, der sidder Anine Petria, Lindvi. Anine, du har gang i virkelig mange ting. Og øh, det har du altid haft. <laughs> og det synes jeg også, det er ret sjovt at skulle lave et intro til dig. Og øh, det synes jeg også, fordi at vi også kender hinanden som veninder. Og har haft nogle virkelig skønne og dejlige samtaler. Og det er også derfor, jeg ved, at det her bare bliver et rigtig godt afsnit. Øhm, men først så vil jeg lige starte med at præsentere dig som person. Øhm, du vil vild med projekter og har mange idéer. Og når du sætter dig for noget, jamen, så gør du det. Og det er, egentlig, det er egentlig ret simpelt på den måde. Du vil gerne ud i verden, og du vil gerne prøve ting af. Og så værner du enormt meget om din familie og din kæreste og dig selv. Og øh, du er blevet enormt dygtig til at lytte til dig selv på baggrund af alle de her ting, du har været gennem. Og øh, som 12-årig, jamen så udgiver du faktisk din første bog. Som 14-årig starter du dit eget t-shirt brand. Du er autodidakt skuespiller og fik i 2018 en hovedrolle i serien Håbet på TV2. Du er også selvlært fotograf og har i dag dit eget content- eller mediebureau med din kæreste. Og du er altså kun 22 år. Anine en er datter af Pernille Ålund, der er tidligere magasindirektør for Aller Media, øh, forfatter, tv-vært og foredragsholder. Og I har begge to været ude og snakke åben omkring det her med at leve med autisme, som I begge to gør. Øhm, og, øh, og du har også været ude og selv holde foredrag omkring det her med at leve med autisme. Og, øh, men vi skal egentlig tilbage til, at du som syvårig får diagnosticeret ocd som, øh, som virkelig begynder at styre dit liv, og du udmunder, udmunder sig senere i en spisebestyrelse. Der ender med, at du bliver indlagt og virkelig skal tage en seriøs beslutning om, hvordan du vil leve dit liv fremover. Øhm, senere jamen, så bliver du diagnosticeret med autisme. Og for ikke så lang tid siden bliver du diagnosticeret med ADHD. Så hvis der er nogen, der ved, hvordan det er at få en diagnose på sig, så er det dig. Og... Øh, du bærer dem, altså nu er, det jo, nu er det jo det, der er emnet i dag, men det er jo ikke noget, som man snakker om eller lægger mærke til ved dig overhovedet. Så nu er det jo det, der fremhæves i dag, men det er jo netop også derfor, du er inde, fordi du bærer dem stolt, og du gør det til en virkelig positiv faktor i dit liv. Og derfor et kæmpe stort og velkommen til dig, Anine. Tusind tak. Jeg er så glad for at være her. Det blev så glad, det boblede helt ind i det. Du spurgte mig, jo om ville være med. Hej. Yeah. <laughs> det er jeg glad for. Ja, så det har jeg virkelig glædet mig til. Tak. Ja. Jeg spurgte dig også tidligere på ugen, om der var noget, du ikke havde lyst til at snakke om mm. i forbindelse med det her emne, og øh, der sagde du nej. <laughs> <laughs> og øh, du har også holdt, holdt, holdt foredrag osv. før, og ligesom været spotlightet på en eller anden måde også sammen med din mor, og ligesom været meget åben omkring det. Men vil du sætte ord på, hvorfor, er der, hvorfor det er så vigtigt for dig at, at dele alt det her, og hvorfor der ikke er noget, du, du vil holde skjult Jamen jeg tror, der er flere årsager til det. En af dem er, at øhm, særligt for min mor og for mig, altså jeg, jeg er vokset op hvor det har været okay, så jeg tror aldrig rigtigt, at jeg har set det som ikke værende okay at have en diagnose, mm. og det er så senere i livet gået op for mig, at faktisk for ret mange mennesker er det skamfuldt. Øhm, og det, det synes jeg bare er enormt ærgerligt, fordi jeg har altid fået det omtalt som en eller anden form for superkraft. Altså, mm. Min mor har altid givet, det, altså givet skylden til for, at hun er haft, altså har haft den sindssyge karriere, hun har haft. Og jeg tror, jeg selv lidt på samme måde. Og synes jeg bare, det er så synd, at der er nogen, der bliver hæmmet af det, eller har så meget skam, at man næsten ikke kan, altså kan foretage sig noget, ikke? man bliver simpelthen så lammet. Og jeg tror også, det er noget af det, der afholder folk fra rent faktisk at have en nysgerrig approach til deres mentale helbred. Og at have lyst til at søge hjælp hos whatever psykolog, psykiater, det, altså det behøver det jo heller ikke at være, men at søge den hjælp, man nogle gange har brug for, fordi man er bange for at få et mærkat og man er bange for at blive simplet, og man er bange for at blive sygeliggjort. Og øhm, det, det, det, har jeg, det har jeg bare ikke vokset op med. Og det, det er jeg så altså sindssygt taknemmelig for. Ja. Og det er bare så vigtigt for mig, at, altså, at andre også får det perspektiv på, hvad diagnoser også kan være. Folk, der i hvert fald ikke har det. Altså der er jo selvfølgelig også mange, der, der ser det på en positiv måde, men der er fandme også mange der der virkelig altså bare stemte sig selv, ja. øh, når de får en diagnose. Det er vildt, hvad den her skam kan gøre, ikke? Jo, fuldstændig. Altså. Jeg, vil sige, jeg havde mere skam, før jeg forstod min diagnose, end, altså, end efter jeg fik den. ikke? Jeg havde mere skam, øh, da jeg var lille, og jeg havde OCD, man ikke vidste, hvad det var. Fordi så føler man sig bare forkert. Fordi man ikke forstår, at det er fordi, ens hjerne fungerer anderledes. Mm. Så du ved, indtil jeg fik mine diagnoser, følte jeg mig faktisk mere skamfuld og mere forkert, end efter jeg havde fået dem. Og ligesom også kunne få en forklaring på, hvorfor det var, jeg havde det, som jeg havde det. ting ja. som jeg gjorde fordi du ikke forstod dig selv. Altså det var også sådan var en, æh, ja, hvorfor gør jeg sådan Hvorfor fungerer min hjerne sådan her? Ikke? Man registrerer ja. bare, at andre børn øh, ikke er på samme måde, og man registrerer bare, at andre børn har en anden tolerance, som man selv har, og der er nogle ting, man ikke har lyst til, som man burde have lyst til, og så føler man sig bare forkert. Jeg følte mig mere forkert, inden jeg fik en forklaring på, hvorfor. Mm. Ja. Ja. Ja. Men lad os starte derinde, da du ja. som øh, barn øh, har OCD. Ja. Hvordan, øh, altså nu var du, du var syv år, da du blev diagnostiseret, og det er jo startet lidt før. Jeg. Så sådan, hvordan, øh, hvordan begyndte det at komme til udtryk? Jeg ved faktisk ikke, om det startede så meget før, fordi jeg, jeg føler, at det fra den ene dag til den anden bare tog fart. Altså, jeg øhm, og jeg, det, det er ikke sikkert, at det startede her, men noget af det, det tidligste, jeg husker, det er ligesom, at, øh, at jeg sidder til en undervisningstime, og vi, vi, vi, det, er sådan, det er vist historie, vi har, og de, de snakker om, om pesten og du ved, den sorte død og de her ting. Og så fik jeg sådan en, en, en instant angst over bakterier og for virus og for sygdomme. Så jeg begyndte at vaske mine hænder øh, altså hele tiden. Og så meget, at de begyndte at bløde, fordi de altså krakkelerede, Fordi de blev så tørre, ikke? Altså, altså så, så vaskede mine hænder hele tiden og helt manisk. Og jeg kunne ikke røre ved noget. Altså, jeg kunne ikke røre ved mit skole, altså mit bord, eller med andre mennesker, eller ved andre folk kul. Ja. Men, altså, jeg kunne ikke røre ved noget som helst, uden den her store frygt for at blive meget, meget syg. Det var egentlig der, det startede. Sådan rigtig i, I går så en klassisk OCD med angst for bakterier og sådan nogle ting. Og så øhm, udviklede sig det bare derfra, og så blev det en ny ting og en ny ting, og jeg fik hele tiden sat sådan flere og flere regler op for mig selv. Mm. Øhm, så gik det over til, at jeg fandt ud af, at hvis man kom til at øh, låne noget fra andre børn, uden lige at spørge, så kunne de blive ked af det. Altså... Og, og, og der var noget, der hed grænser og folks grænser. Og åh oh nej, nu skal jeg begynde at tænke over, hvornår jeg overskred folks grænser. Så jeg, jeg, jeg gik rundt og sagde undskyld hele tiden, for jeg kunne ikke navigere i det. Så, og der var stor forskel på at tage ned og spørge og komme til at røre ved nogle skoletaske. Og så få dårlig samvittighed over, man rørte ved et andet menneskes ejendom øh, eller du ved, øh, andet menneskes ting. Men det gav mig så dårlig samvittighed. Så hvis jeg var kommet til at øh, gå forbi nogen i skolegården og røre deres jakke med min arm, så var jeg nødt til at finde dem og sige undskyld. Så det blev to kommer over også, sådan et, ja. altså et sindssygt ekstremt. Ja. Det var så ekstremt, og det var sådan, som så min veninde blev så irriteret, for mig. Nu, nu må du stoppe med at sige undskyld. Og så sagde jeg undskyld for at sige undskyld, og så kørte det sådan en spiral, ikke? Ja. Som, øh, som det jo gjorde. Så det var sådan, ja, jeg ved ikke, jeg tror, det var, når, mit, når jeg stiftede bekendtskab med nogle koncepter. Æ, om konceptet så er adfærd i sociale sammenhænge. Så altså det der med, at man skal spørge folk om lov, før man gør noget, der involverer dem og sådan mm. noget. Eller om det er bakterier og renlighed. Så det var som om, hver gang jeg stiftede bekendtskab med nogle nye koncepter kunne min ikke helt forstå så tog jeg og så tror jeg, lavede nogle regler, der var meget ekstreme for mig selv. Ja, på en eller anden måde for at forstå den verden, vi lever i. Ja, både altså. det, og så tror jeg også bare, at det, det var et skjold, fordi at jeg, altså, det, der jo er lidt lækkert til autisme, er, at man har svært ved at navigere i sociale regler, sociale spilleregler. Det, det er det, der ligger til det. Og jeg tror, at uden at vide det, øh, tror jeg for mig, at det var en måde at lave nogle regler for mig selv, som jeg kunne forstå og følge. Mm. Og så var det ikke sikkert, at det hang sammen med resten af verden, men det hang sammen for mig. Ja, og det var noget at forholde sig til, når man ikke rigtig kunne forholde sig til noget andet. Ja. Og når man ikke kunne kontrollere andet. Altså, sætte et autismebarn i en klasse med 20 børn, der gør, hvad han der passer? Ja. passer dem. Altså, men, det, det er jo så tur på mange måder. <laughs> men det er jo lidt sjovt, eller ikke sjovt, men, men det er jo lidt det der med, at, at det er jo egentlig ret meget af din autisme, du har dækket over mm. ved din OCD, mm. lyder det til, ikke? Jo. jo. Vil du forklare, hvad? Fordi jeg tror... OCD er også meget noget, vi desværre bruger i sin daglige daglig tale. Mm. Æ, at uh, oh, man har OCD, hvis man gerne vil have et... Rent værelse. Ja, yeah, okay, altså, at der ting, der lige står lige... Eller computeren skal lige stå sådan mm. parallelt med bordet, eller et eller andet. Vil du forklare mere? Fordi alle de regler, du sætter op der, mm. det, er jo det, helt, det styrer jo livet på en helt anden måde. det er jo de her tvangstanker. Ja, Æm, så vil du forklare mere omkring, hvad, hvad, hvad rigtig OCD egentlig er? Jamen, man kan sige, at rigtig OCD det er katastrofefølelse ved ikke at følge sine regler. Og så tror jeg også for mig, blev øh, reglerne er sat op for mig selv også bare mindre og mindre logiske. På en eller anden måde er der jo noget logik i, at det er rart for øjet, at tingene står lige for hinanden. Og det, og det er rart mm. for en selv mentalt at have et rent organiseret værelse. Så altså, det er der jo noget logik i. Det, som jeg lidt føler, er øh, for mig i hvert fald øh, defineret meget af min OCD. Det var det der med, at det stoppede med at være logisk. Det med at komme ud på et plan, hvor det ikke var logisk længere. Altså jeg, jeg, jeg kan huske en episode, hvor jeg er i sommerhus med min far. Og der er sådan et, øh, nogle, nogle sådan rigtig gamle trævægge, og nogle steder splintrer det lidt ud, altså, du ved, fordi det er bare sådan et rigtig slidt gammelt sommerhus. Og jeg kommer til med min trøje at hive en lille bitte splint ud af panelet, og jeg græder hele resten af turen, fordi nu har jeg ødelagt deres sommerhus. Altså, det bliver til sådan en ekstrem øhm, i ens hoved. Og det, det går for det til, at jeg skal røre ved håndtaget to gange, inden jeg kan forlade et lokale, for ellers er der ikke der går galt. Og man kan ikke beskrive, hvad der går galt. Mm. Men der er andet, der, altså, det er som om, der er en, en ubalance, som aldrig bliver helt igen. Og der er, er universet splittes til atomer. Så altså, det er sådan en følelse øhm, af, til indgørelse på en eller anden måde. Ikke? Ja. Hvis man ikke følger de regler. Så jeg tror, det der sådan, du sagde det meget fint, det tvangstanker, mm. det er, når du føler dig tvunget til noget, og man kan ikke altid sætte ord på, hvorfor. Fordi jeg ved jo godt, når jeg har vasket mine hænder 25 gange, at de er rene. Så, så det, der ja. er ikke noget logik bag det længere. Øhm, hvor de fleste, når de bruger det i daglig tale, så er det mere på et plan. Jeg tror, alle kender til tvangstanker, så jeg tror faktisk, de fleste kan relatere til det. Min vis grad. Men, men når de fleste bruger det i daglig tale, så er det mere, fordi man måske har behov for orden, eller for at tingene står lige pænt. Og det, det er jo en anden ting. Det er ja. ikke, det er ikke um, forbundet med katastrofetanker eller med noget andet. Altså, det, er mm. ikke, det er ikke lige så stort. Jeg kan huske, sådan, det, det er en sjov historie lige at bringe på banen, men jeg kan huske, at jeg skulle have en af mine første tatueringer. Mm. Altså, øh, så fordi jeg gerne ville have, den skulle sidde lige, mm. så spørger tatovereren mig, om jeg har OCD. Yeah. Fordi jeg var sådan lidt utilfreds. Jeg synes ikke, at hans lige var sådan helt lige. og sådan noget. <laughs> var jeg, bare sådan, og jeg kan huske, og mig der dengang, faktisk i den her periode, hvor mm. jeg var så bange for sådan generelt labels og sådan nogle ting, yeah. øh, jeg følte, at jeg var så meget i en boks, at jeg skulle ikke sådan altså så bange, fordi der er bokse på en yeah. måde så jeg blev så provokeret. Altså, sådan, det satte så bare, altså, det er virkelig var en episode, jeg bare var sådan, nej, nej, nej. Jeg blev så sur på vi også fordi han bagtaget mig på spansk bagefter. Men, men øhm, hvad hedder det? Ja, men det er bare lidt sjovt, det der med, hvordan diagnoser på, altså. Det opfattede. Ja. Ja, hvordan man ser det, ikke? Altså, men det, der var også interessant, det er, at jeg tror egentlig lidt, at vi alle sammen rummer alt. Forstået ja. på den måde, når jeg snakker om mine autisme-træk, så de fleste folk sådan det kender jeg jo godt. Og det er, fordi det gør man på mm -hmm. et eller andet plan. Kender man det godt? Øhm, det, jeg har For mig er det så bare så ekstremt, at det er blevet til en diagnose. Altså, så, ja. så, men, men jeg tror, at de fleste har en krog af sig selv, der i virkeligheden kan ikke genkende det til det meste. Så vi rummer alt alle sammen. For ja. mig er det bare sådan lidt saturated. Altså, det er lidt... Hvordan har du det så, når folk, også, især sådan i, din, i din yngre dage, og når mm. man ikke ligesom på en eller anden måde har den samme forståelse af verden, eller mm. åbenhed over for andre og deres oplevelser osv. Det der med, når folk så siger, det kender jeg godt, Altså hvordan oplevede hvordan opfattede du det var det sådan en nej du gør du altså var det sådan en følelse af at blive misforstået eller var det følelsen af at blive set eller sådan? hvordan navigerer du det Jeg tror altid jeg har haft det lidt blandet med det fordi at på den ene side så har jeg også lyst til at acceptere at vi alle sammen har alt så jeg har ikke lyst til at blive irriteret men jeg kan godt engang gang imellem blive ramt af en Åh, oh, nu føler jeg lidt, at det, jeg føler, bliver negligeret. Men det okay. er mest, når jeg snakker med det i et seriøst sammenhæng. For eksempel med min familie eller med tætte venner. Hvis jeg siger det, og de er sådan, at det kender jeg jo godt, sådan har jeg det også, altså, så bliver det negligeret. Ja. Og der kan jeg godt blive lidt provokeret, fordi der er det faktisk en... Øh, især når man snakker med, om det med folk, som man virkelig holder af, så bliver det også en sårbar ting. Fordi så siger det højt, fordi jeg godt kunne tænke sig, at de tog et hensyn. Eller i hvert fald bare lige havde det i mente, når de var omkring mig. Øh, så der kan det godt blive sådan en lille smule jeg ved ikke, om jeg har det rigtige ord, men jeg kan godt blive lidt ked af det. Mm. Øhm, I de fleste andre sammenhæng, så ved jeg næsten på forhånd, at det er det svar, jeg vil få. Øhm, fordi som sagt, jeg har ikke mødt et eneste menneske, som der slet ikke kan ikke genkende det til det, jeg føler. Alle kan øh, på et vist plan ikke genkende det til det. Og hvis jeg så får lov til at uddybe det og fortælle om konsekvenserne, hvis jeg ikke overholder mine egne grænser, så kan de jo også godt se, at der er en forskel. Mm. Men jeg vil sige, i store træk, så tror jeg bare, at jeg har accepteret, at, øh, og forstået, at de fleste folk, ja, de rummer alt. Ja. Øhm, og det, det er også helt okay, og det er faktisk bare fedt, for så kan de forstå, hvordan jeg har det. Ja. Hvordan var det at være syv år, og, og årene efterfølgende, altså sådan som ung pige, mm -hmm. og skulle forklare over for dine veninder øh, og venner, og så hvorfor du siger undskyld hele tiden, eller hvis de er ude på toilettet sammen med dig, og du skal vaske hænder hele tiden. Hvor, hvordan var det at være i sociale sammenhæng med dem dengang, og sådan forstå dig selv? Det var meget hårdt. Men det var også fordi, at jeg, det var først, da jeg blev ældre, at jeg fandt ud af, at det var OCD. Altså så... <coughs> Sorry. <laughs> det var første jeg var ældre, og jeg var blevet ældre, at jeg fandt ud af, at det var OCD. Så da jeg var, var lille, så var det jo bare skam, mm. fordi jeg forstod det slet ikke. Altså, jeg, jeg kunne bare registrere er yeah. <laughs> Altså, hvad er der egentlig galt med mig? Øhm, det her, det er der ikke nogen af de andre børn, der gør. Hvorfor er det, jeg hader legeaftaler? Hvorfor er det, at jeg skal sige undskyld til alt hele tiden? Hvorfor er det, jeg ikke bare kan, altså, kan lægge mig ned og, og lege i og med jord og alle de der mm -hmm. ting, som børn gør, uden at jeg får det, der minder om et angstenfald? Så jeg, jeg jeg havde jo ikke ord for det. Jeg havde ikke et sprog for det dengang. Så der var det bare hårdt. Ja. Altså, der var det bare virkelig, virkelig hårdt. Og jeg skulle til psykolog, og det var bare sådan, jeg kan bare huske, vi var nødt til at have et kodeord for det. Og vi har også aftalt med min mor, at de måtte ikke sige det til nogen. Og jeg skulle til lægen, for jeg forstod heller ikke, hvad en psykolog var. Nej. Altså, jeg kaldte dem jo bare tanke dengang, fordi de skulle ud og snakke med mig om mine tanker. Nå. <laughs> øh, så... <No. laughs> så jeg... Jeg havde, jeg havde sådan ikke et sprog for det, og jeg tror, det er det sprog, jeg har fået nu, der gør det nemt i dag, men som gjorde det vildt svært, da jeg ja. var lille, ikke? jeg når man er syv år gammel. Man forstår det jo ikke. Nej. Hvad med din familie og livet? Altså, kunne livet derhjemme dengang? Kunne du, sådan, altså, kunne, kunne du være dig selv, eller sådan? Havde du, altså, kunne du slappe af på en eller anden måde, eller var det der bare hele tiden? Det var der altid. Ja. Der, var, der var ikke nogen pause for det. Nej. Altså, det er også sjovt, fordi når man snakker om spiseforstyrrelse og, og alle mulige andre ting, ikke? Altså, jeg tror stadigvæk til dato, at OCD er det hårdeste, der nogensinde har oplevet. Mm. Øhm, fordi at det, der var ingen pause. Og når man er lille, der er heller ikke lige en, øh, en joint eller et glas vin, man kan drikke for lige at tulle med, tulle med angsten. Vel? Ikke fordi, at det er den rigtige øh, fremgangsmetode, det vil jeg gerne lige understrege. Men det er bare for at sige, at du, at du har intet forsvar, når du er et lille barn. Du mm. øhm, alt ind. Du tager alt ind, og du har heller ikke noget, igen, du har ikke noget sprog. Det tror jeg ikke, jeg kan ja. understrege nok. Der er ikke noget sprog for det, så du kan ikke engang helt forklare, hvad der er det var bare ingen pause nogensinde. Det er konstant tankemøller af de her regler, og også så overtænkning over, hvorfor fuck det er, jeg har brug for de her regler. Ikke? Ja. Altså, jeg tror meget, det det. Du begynder at sætte en masse regler for dig selv op omkring Kostos, mm. øh, som så til sidst kommer ud i en spisebestyrelse. Ja. Hvordan er sammenhængen mellem de to? Altså, vil du forklare, hvordan øh, vejen ligesom kom derhen? Jamen, altså, jeg, øhm, jeg tror egentlig, at mit liv er gået meget sådan i bølger, så, du ved, så nogle gange har der været storm, og så andre gange er det egentlig ret stille øhm, mm. og lavvande og rart, men så engang man går bølgerne højt. Øhm, og jeg tror egentlig, at der sker det, at på et eller andet tidspunkt, så begynder min OCD ligesom at falde en lille smule til ro igen og falde lidt i sig selv. Hvordan det? Øhm, jeg, jeg har ikke noget godt bud på, hvorfor. Jeg kan huske, noget af det, der slap, gjorde det slap for mig, var fordi, at min far han sagde til mig... Øhm, at han skulle han, i, i, i totalt afmagt efter den sommerhovedstur, der sagde han, jeg skal nok tage ansvar for dig. Hvis der er et eller andet, du gør forkert, skal jeg nok love jer, at det er mit ansvar. Mm. Og der var der nogle ting, der slapp for mig. Det var, sådan, det var en sætning. Så nu hver gang, det var, jeg gjorde et eller andet forkert, og så kom til at røre ved nogle nogen Om så var det min fars skyld. Det var den tilkopning, jeg lavede i mit hus. så det ja. hjalp sindssygt meget. Og så tror jeg, efter det, så langsomt, var der bare nogle andre ting, der begyndte at falde lidt på plads. Jeg tror også, det kan være i, øh, i takt med, at man måske bare finder sig lidt mere til ro i skolen og finder sine strategier i hverdagen. Øhm, men så, øh, så begynder det alligevel at blusse op igen, når jeg bliver lidt, øh, lidt, kommer lidt mere over i teenageårene. Og det tror jeg også bare hænger meget sammen med at være teenager og have mange følelser ja. og hormoner og alt muligt andet. Øhm, men nu, blues, så nu skulle jeg ligesom finde nogle nye strategier og nogle nye regler, fordi der igen var en masse ting, jeg ikke kunne kontrollere. Og så er det sådan en ting, du altid kan kontrollere, det er dig selv og din krop. Så det, er også, det, var sådan, det var meget lige til. Det typisk den, ikke? Jo, jo, det er typisk den. Og så tror jeg også, at det startede med en oprigtig interesse for mad og for sundhed. Og for sport, som jeg synes var helt vildt fedt. Altså, jeg, er meget, jeg har meget tundsyn. det har jeg altid haft. Så når jeg går i gang med noget, så sky det og så kan jeg ikke se andet. Og det blev træning, og det blev, øhm, og det blev kost. Og så samtidig med, at jeg fik den interesse, begyndte jeg at blive mere og mere mentalt presset. Og det var bare en altså, lethal combo fordi så begyndte jeg at... Hvad mener du med mental presset her? Jamen, jeg mener... Øhm, jeg, ved ikke, om det, jeg tror ikke, det kom noget specifikt sted fra. Jeg tror bare, det er skolen og teenageår. Mm. Altså, så er der et eller andet pres der er vokset. Og så har det været min måde og øh, min strategi ligesom, til at få ro i livet. Det har været at fokusere på det. Og så fik det lov til at sjele alt fokus. Fuldstændig. Ja. Og så blev det ligesom det nye regel, så det skulle følge. Ja. på En eller anden måde. Ja, så Men. var det sådan, den ene ting du skulle virkelig have styr på. Var det meget, når du, når du så i spejlet, at du skulle se ud på en bestemt måde? Altså det var jo egentlig ikke så meget det, jeg hørte. Det var mere det her med de regler, der var for, hvad du måtte indtage. Ja, altså ja. fordi, at jeg, da jeg var på mit allertøndeste, synes jeg jo faktisk heller ikke, at jeg altså, var særlig kønt, altså, særlig kønt syn. Og ikke fordi, at jeg var for tyk, mm. men fordi jeg syntes, at jeg så for tynd ud. Øhm, så jeg har aldrig rigtig haft den der med, ej, hvor jeg altså sådan, hvor jeg, hvor jeg er fed. Altså Hvis jeg sagde det, så var det fordi, at jeg kunne se, at jeg havde taget på. Og for mig var det et, øh, en, en failure. Altså det, det var mig, der havde fejlet, hvis jeg tog på, men I det var handlet, præcis. Det handlede mere om at bryde reglerne, mere end, end, end jeg synes, jeg så ud. Det synes jeg ikke har jeg gjorde. Mm. Øh, det har jeg aldrig synes, jeg gjorde. <clears throat> men, øhm, men hvis det var jeg tog på, så brød jeg mine egne regler. Og det, jeg havde ligesom brug for at få succes med det her. Fordi jeg følte ikke, der var succes nogen andre steder i mit liv. Altså jeg var ikke god til at have veninder. Jeg kunne ikke overskue skolen. Jeg kunne heller ikke helt overskue noget derhjemme. Altså det var, alt var ligesom lidt for voldsomt. Så det her, det var den ting, jeg var god til. Og det var min ting. Og det var noget, jeg havde for mig selv. Og jeg kunne ligesom... Øh, jeg følte ligesom, jeg havde succes... Hver gang det var, at øh, tallet på vægten var en lille bit smule lavere. Ja. Det var sådan en succesekretær for mig, og så blev jeg bare lykkelig over, at det, ligesom, det kunne jeg fandme finde ud af. Ja. Altså, ja, hvis der ikke noget andet, så kan jeg fandme det her. Det, jeg kan fandme ja. med tabe mig, det er det, jeg er god til. Ja. Og det lyder så absurd, øh, når man kigger på det, ikke? men når man kan sætte tilbage på det. Men den gang var det jo bare hele mit hverdag. Fik du anerkendelse udefra? for at du også kunne finde ud af at tabe dig og spise sundt og så videre så sådan ja. blev det. Det blev også der blev støtte op omkring det, men det var også fordi at lige inden jeg begyndte at få mit, mit sundheds øh, min sundhedsobsession. Øh, var jeg også... Så jeg spiste usund, og jeg spiste slik hver dag og jeg var buttet, altså jeg havde valbefældet, Jeg var ikke jeg har aldrig været tyk, men jeg, men jeg var buttet og jeg var en lille smule kraftig. Øh, så det jeg begyndte at tabe mig så i første omgang fik jeg jo bare ros for det, fordi at ej hvor det fedt du tager dit helbred seriøst. Det er det nice. Mm. Så jeg fik også vildt mange sådan Nice følelser omkring det at tabe sig øhm, første gang, jeg gjorde det, ikke? og ja. første gang, det skete, og folk kunne se det på mig. Så det blev også Størst. bare en succeshistorie for mig selv. Endnu mere succes. Lige ja. præcis. Og det var bare det, du blev bundet op omkring, selv når folk begynder at blive bekymrede, var det stadigvæk ligesom den succes, jeg vendte tilbage til. Det mm -hmm. der med at blive bekræftet i, at det er man god til. Så det fortsætter jeg med. ja Fordi hvordan kunne du, når, når folk så begynder at, at lægge mærke til... Oh, det tager lige lidt overhold nu. Altså, mm -hmm. den, overvand, den, øh, du overvandrer skulle lige plante den nu, ikke? Ja, altså, jo. Øhm, hva, ja, hva, hvordan lægger de mærke til det? Jamen, altså, jeg taber mig sindssygt, og det går sindssygt hurtigt. Fordi okay. jeg, jeg er bare intens. Altså, så spiser jeg ikke i 14 dage. Altså, mm. så var det te i 14 dage, og ikke noget mad. Mm. Og det var, jeg kørte meget hårdt på, og så løb jeg 20 km hver dag. Og du ved, det var hardcore. Og jeg fik fodskader og alt muligt andet. Men jeg var så velformuleret. For jeg var så god til min research omkring, hvad sundhed var, så jeg vidste jo alt. Mm. Så hver gang min mor eller far havde et bekymrende spørgsmål, så havde jeg lige 10 grunde til, at de ikke skulle bekymre sig. Og det lød mega reelt. Men mm. jeg blev ikke for jeg vidste godt, hvis jeg blev fjendtlig, ville det skabe bekymring. Så jeg gav dem bare en mega god grund til, hvorfor det var, som det var. Og så troede de på det, fordi det lød mega logisk, og jeg virkede totalt upåvirket, mens jeg snakkede om det. Og øhm, altså på et eller andet tidspunkt, så, så holdt, holdt det jo ikke længere, altså, så kunne de jo godt se, at det var helt galt. Men det gjorde faktisk, at jeg kunne være i ret mange år uden det var, der var nogen, der rigtig reagerede på det. Og vidste du selv, at du var spisforstyrret? Eller var du så, altså, kunne du se ud over de her øhm, regler, du havde lavet for dig selv? Altså i starten var jeg totalt blind over for det. Ja. Altså der levede jeg bare sundt. Så der troede jeg virkelig også på de historier, jeg fortalte min morfar. Og, mm. og der gik faktisk lidt tid, før det var, at det gik op for mig, at det nok var en spisforstyrrelse. Det, der så var farligt, det var, at det gik op for mig, at det var en spisforstyrrelse. Så var jeg sådan, okay, men så er det bare det. Mm. Så er det bare det. Så kører jeg bare med det. Og så gik det næsten endnu mere hurtigt. Og altså, så gik det endnu stærkere med at tabe sig. Altså, altså Fordi jeg så havde bare accepteret, at nu er jeg usund. Nu skal jeg leve op til, at jeg har en spisestyrrelse? Jamen men faktisk, ja. ikke engang, faktisk ikke Nå, engang. Okay. det. Men mere bare, jeg tror, at hvis jeg alligevel har en spiseforstyrrelse, kan jeg lige så godt tabe mig usund. Altså, Hvorfor mm. havde jeg prøvet at gøre det sundt? Det var også der, jeg begyndte at lave som 14-dagesfag og sådan noget. Som, altså, som, som 13-14-årig. Ja. Det var jo så lille, og det var jo så farligt, for jeg var udvikle mig og alt muligt andet. Men, men det var ligesom om, at jeg nu havde accepteret, at jeg fucking usund, så jeg kan lige så godt bare... Altså, at køre på usundt. Ja. ja. Så intentionen fra starten, af, den, den skred jo bare. Skred fuldstændig, ja. eskalerede fuldstændig. Ja. For det er som om, du havde en undskyldning for bare at sådan, blive ved på et skråplan. Du sådan, om hvis det er det, det er, så kan jeg jo lige så godt gå over ind på det, ikke? Jo. Ja. Og det, det er det, der så åndssvagt nogle gange. Men så, så der er der sådan en anden ny logisk forklaring ja. på, at man kan fortsætte med det, man er i gang med. Ja, lige præcis. Ja. Hvad sker der så, fordi du ender med at blive indlagt? Mm. Hvordan, lige op til der, hvad, hvad sker der her? Jamen det, det er jo faktisk sjovt, for jeg var selv skyldig at jeg blev indlagt. Altså, det var det var min beslutning. Fordi at jeg øh, kan huske at der altså, igen, jeg, jeg er enormt øh, jeg har et ret vildt moralkompas. Så hvis jeg får at vide, der er noget rigtigt eller forkert, så er det det jeg holder mig til for life. Altså, så det er sådan det jeg kører med. Man må ikke lyve, med. Mig. altså der er en masse ting man ikke må, mm. det, det alt, alt strider i mig, hvis jeg afviger fra det kompas. Igen øh, det der regelsæt. Lige præcis. Ja. Øhm, og jeg var begyndt at skride så langt væk fra mit eget moralkompass, at jeg, jeg løg om, hvor jeg var henne, så jeg, jeg sagde, at jeg tog i skole, så op på trænet, og det var som om min personlighed havde splittet sig fuldstændig i to. Og jeg plejer at sige, at rigtig Anine, hun fyldte måske 5%, og så fyldte spisforstyrrelsen 95%, mm. og den fik bare lov til at trumfe over alle hendes værdier, og været direkte over dem. Men jeg kan huske, at jeg er en dag, hvor jeg har, jeg har pjekket fra skole, for at tage op i fitnesscentret og for at træne, og jeg var så udmattet. Jeg var så udmattet. Jeg havde det så dårligt, og mit hår begyndte at falde ud, og jeg havde, jeg havde det virkelig skidt. Og så jeg, kan slet ikke, jeg kan ikke løbe, fordi at jeg er så træt. Altså fik grundudmattet. Så jeg begyndte at gå på det der løberånd, og så lige pludselig så sådan, jeg kan ikke, jeg kan ikke mærke mine fødder. Og nej, det begynder at kravle op i mine ben også, kunne jeg mærke, at jeg gik der og blev mere og mere bekymret, og så kunne jeg pludselig ikke mærke mine hænder. Øhm, og jeg, jeg kan bare mærke, at vi blev virkelig bange. Jeg blev virkelig, virkelig bange. Og der var ligesom de der 5% procent af niene, det var ligesom om, at der fik de lige lov til at genvende lidt kontrol. Mm. Øhm, så jeg, jeg kravler ned i fitnesscentrets omklædningsrum, og sidder derind, så jeg ligesom får følelsen tilbage i mine hænder. og så er der tænker jeg at du kravler? Nej, det var midt på dagen. Klokken var okay, ja. klokken var 11, så der var jo der var ikke nogen mennesker. Mm. Det var bare mig, altså måske en eksperient, der sidder over ved kassen helt over bagved, ikke? Ja. Øhm, og så går jeg ned, og så sidder jeg der, og tænker nu skal jeg fandme mere og så skal jeg have noget mad. Jeg skal have noget fucking mad. Jeg skal ned hjem og have noget mad. Undskyld, jeg banner sindssygt meget. Det går lige op. Ja, Nina. Det har da Men nej, så. så jeg er sådan, jeg skal, jeg skal bare hjem, og jeg skal bare have noget mad. Og det skal være lige nu. Og så kommer jeg hjem, og jeg laver en portion havergryn til mig. Og jeg putter nøder ned op på, tørret frugt, alt muligt mad, som jeg egentlig havde sagt til mig selv, at jeg ikke måtte spise, fordi der er mange kalorier i. Og mm. det, Jeg puttede det hele på. Og så sad jeg og kiggede på den, der skulle have og så begyndte jeg bare at græde, for jeg kunne ikke få mig selv til at spise det. Jeg kunne bare ikke få mig selv til at spise det. Ja. Um, så jeg ringer til øh, en gammel fa familiebekendt, som der hedder Kirsten Kallesen. Øh, hun er speciale i øh, autisme og spisforstyrrelse inden, inden for psykologi, og læser rigtig meget af det. Og hun har, jeg ved, at hun i mange år har sagt til min mor, der er et eller andet med en Så jeg ringer til Kirsten og jeg siger, at jeg har brug for hjælp. Kirsten, jeg har, jeg har brug for hjælp nu. Mm. Jeg, jeg kan ikke mere. Og jeg fortalte om hende mine symptomer og det kan godt tyde lidt på. Enten så er der vildt meget adrenalin, der pumper pumpe rundt i din krop lige nu, eller også så er det fordi, dit hjerte ikke kan holde sig særlig meget mere. Og så kom hun og hentede mig, og så passede hun mig. Og så var det ligesom det, der startede processen med at blive indlagt. Uæh. Ja. Og du blev indlagt derhjemme? Jeg blev hjemmeindlagt, så jeg skulle ind i starten hver dag og måle sig vejs, Men igen, man vidste ikke, at jeg havde autisme på det her tidspunkt. Men min mor havde sådan lidt en idé om det, og Kirsten var helt sikker på, at jeg havde uh, autisme. Og det værste, man kan gøre, så er at flytte mig væk fra mine vand, der rammer. Øhm, fordi altså, det ville være, det ville være et, nærmest et overgreb. Mm. Altså, jeg skulle flytte fra min vand fra rammer oveni. Jeg skulle tvinges til at spise, jeg ved ikke, hvor mange kalorier hver dag for at tage på. Så, så jeg blev hjemmeindlagt. Ja. Og skulle så ind på hospitalet hver dag for at måle service. Hvordan var det for dig at ligge der og skulle blive fodret? Altså, hvordan havde du det mentalt? Rigtig skidt, ja. <clears throat> Men det var sjovt, fordi vi fik også lidt en, øhm, en mor, hun gav det gav det også lidt en stemme. Altså, hun sagde, at nu er det din spisforstyrrelse, der taler, hvis det var, at jeg begyndte at klage over, at jeg skulle have noget mad. Eller mm. noget. Men det var rigtig hårdt, og jeg snød jo også af altså, til. Jeg gemte jo min mad i pose under sengen, og kunne komme til det, mm. eller hældte ud i vasken. Men alligevel kom jeg op på en, en vægt, som var sundere. Altså, jeg ja. fik jo spist nogle ting. Øhm, jeg ved ikke, om det hjalp så meget på mit mentale, at være hjemmelagt, det tror jeg ikke. Men øh, jeg tror, det reddede mig fysisk. Mm. <laughs> øh, og der var også, altså, tænker, tænker den her 5% af enine, der er i fitnesscenteret, var sådan, okay, du skal hjem og have en skål havregryn, og, ja. og ringer til, øhm, til jeg kan ikke huske hans navn nu. Kirsten. Kirsten. Ja. Altså den 5% voksede den så større? Nej. Ja, nej. nej. Desværre, altså jeg håber, ja, nej, fordi jeg begyndte også at dyrke nogle ting, der ikke var spisforstyrrelsen. Så, så det er måske faktisk forkert at sige, jeg tror, at den kreative del af mig fik lov til at spire, fordi jeg mm. havde ikke rigtig andet at lave. Mm. Så det var det der, jeg begyndte at tegne og begyndte at skrive igen. Og jeg tror, jeg begyndte at genfinde nogle af de ting, jeg også er god til. Mm. Så jeg tror, det er forkert at sige nej blankt. Jeg tror bare, at spisforstyrrelsen slap ikke der, men jeg tror, at der blev mere plads de sider af mig. Øhm, som er kreativ, ja. Øh, de ting jeg er god til, som ikke er at være syg. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, ligesom hvad kan jeg som lidt personlig, lide, ikke? Altså, uden uden at øh, at den er der. Efter du ligesom er blevet du er blevet indlagt og du kommer ud af den her indlæggelse, mm -hmm. øhm, du begynder at leve dit liv igen. Mm -hmm. Tænker jeg, hvor der også bliver holdt et øje med der, kunne jeg forestille mig. Ja. Eller, ja, men men begrænset. Altså jeg okay. tror det slapper ret hurtigt, fordi ja. igen jeg jeg er egentlig en rimelig, et rimelig logisk menneske, så jeg tror, jeg er for god til at snakke med mine forældre, og de gav mig noget, noget rådrum til ligesom ja. også at være mig, Ja, det har været ikke? en god sted, ikke? Ja. Jo. Øhm, er det så, så er det der, at, at Kirsten ligesom siger, okay, du skal tjekkes, om du har øh, autisme? Faktisk så var det noget, vi næsten fra starten af sagde til hospitalet, at de synes jeg, jeg skulle udredes for. Øhm, men de var sådan, vi kan ikke udregne for noget som helst, når du er så undervægtig, fordi det påvirker også din hjernefunktion, så dine er ikke, altså vi kan ikke bruge dem til noget mm. i en udredning. Så, så de var nødt til lige at vente til, at jeg havde en nogenlunde uh, BMI, for det var, at de kunne tage mig ind til en udredning. Men det var hele tiden, det var meningen som en del af, af min indlæggelse, at jeg skulle udredes. Så det blev jeg så efterfølgende. Hvad betyder det at blive udredt? Det betyder, at det er, det er hele processen for at få en diagnose, eller finde ud af, at man har en diagnose, mm. det er at blive udredt. Men hvordan kan man være for tynd til det? Jamen det er fordi, at øh, man kan sige, der er jo også... Øh, du, din, din hjerne har brug for næring for at kunne fungere optimalt. Så når du er mega underernæret, så du også, har du også en større tendens til at have depression og alt muligt andet. Ikke? Så, så det er egentlig fordi, at man ved, at det påvirker det mentale rigtig meget at være underernæret. Mm. Og for meget til, at du kan lave en reel diagnostisering, øh, når det er, at man er så undervægtig som folk, der kommer ind og bliver indlagt med amoreksi, som regel ja, basen skal ligesom være på yes, lige præcis. Ja. Lige præcis. Ja. Hvordan? Fordi jeg ved, at din mor har også... Ja. Øh, autisme. Mm. Som bliver, hvad hedder det, bliver det opdaget lidt omkring samme tidspunkt? Fem år tidligere. Eller Fem år tidligere, okay. Men, men ret fint i hendes liv. Show, ikke? Ja. Var, jeg tror bare, at hun har været i 50'erne, før hun fik sin diagnos. Hvordan har det været med jer to ligesom, at leve sådan? Fordi du, øh, du har ligesom også haft et hjem, hvor der, som du har startet med at sige, har haft plads til også at være dig. Ja. Og haft plads til, at tingene måske har set lidt anderledes ud ja. end øh, ind, ind, ind det gængse. Og der har været plads til, at du ikke lige skadet i skole, eller, altså en forståelse for det hele. Jo. Øhm, vil du komme lidt mere ind på det, hvordan det er, I, I begge to ligesom, har det her? Jamen, altså, det har været en kæmpe gave at have en mor, der forstår det. Mm. Altså, det, det kan jeg slet ikke understrege nok. Fordi selv før hun fik, fik diagnosen, så vidste hun jo godt selv, hvor hendes grænser gik, og hvor hun skældte sig lidt ud fra andre mennesker. Og det betød, hun også altid havde rummet det i mig. Så hvis jeg vågnede op og ikke ville i skole, så vidste hun godt, at jeg mente det. Og det ikke bare var for at pirke, men det var fordi, jeg ikke kunne overskue mennesker, og så fik jeg lov til at blive hjemme. Mm. Altså, så der har hele tiden været den der forståelse for, at jeg synes, sociale ting var udmattende, og det var okay. Mm. Øhm, og det tror jeg altid har givet mig noget. Og det har altid givet os en eller anden forståelse. Og vi jo, vi, igen, vi har, fordi vi har det svært socialt, så betyder det jo også, at når mig og min mor, vi må ud at spise sammen, så kan vi jo godt sidde på en restaurant. Og så bare ikke snakke sammen i halvanden time, imens vi spiser hver vores ret. Så udveksler vi ja. måske et ord, der er sådan, um, altså, deres loft er godt nok lidt skævt, de får gjort noget ved, ja, ja, det er du ret det er du ret okay. Og så snakker vi ikke sammen i sådan noget 5, 5 minutter, og det er fucking heaven, det er heaven, jeg elsker det. Der er absolut ingen sociale forpligtelser, når jeg er sammen med min mor. Nej. Øhm, det, det er jeg ret så ja, taknemmelig for. Ja. Ja. Og det jeg tror det er den største del, hvor jeg kan mærke det. Det, der, det er den der dybe forståelse for, hvis jeg dagen inden et eller andet arrangement, hun har planlagt hvis jeg dagen inden fortæller hende, ah oh, du vide at jeg kan ikke overskue det, så siger hun, at det er et helt cool skat. Ja. Det forstår jeg godt. også fordi du ligesom altså, øhm, nu også du ligesom har jeg har været en god til at snakke sammen, ja. men du har jo også en drivkraft og som jeg sagde i starten, du elsker at projekter ja, Så hvis du ikke har haft dit fokus på skolen, så har du haft dit fokus på noget andet. Ja, lige præcis, lige præcis. Ja. Og det, er også, det har hun jo altid dyrket helt sindssygt. Altså da jeg sagde, der var lille grund til at jeg lavede en kogebog, var jo fordi at jeg, var... jeg elskede at lave med, jeg lavede mad hver dag, når jeg kom hjem fra skole, og så var min mor sådan, "Hey, skal du ikke lave en kogebog?" Og sådan, jo, det skal der. <laughs> og så har det var med alle projekter jeg har startede igennem hele mit liv, så du ved, det, jeg, det, jeg synes at skuespil var lidt spændende, så var sådan, hey, skal du ikke have en karriere i for skuespil?" Mm. altså du ved, så alle de her ting, hun har altid haft altså givet den, altså opbakning på absolut alle mine mærkelige projekter så jeg kunne få lov til at skyklapper på mm. når det var det rigtige, og jeg kunne få lov til at dyrke det, når det var det rigtige, når det ikke var en spiseforstyrrelse men var mine andre øh, kreative år, som der fik lov til at komme til udtryk ja, ja. Hvordan, hvordan vurderede I sådan, på den måde, hvad der var rigtigt og hvad der var, altså det med dine din skyklapper det er meget tydeligt, når det bliver sygeligt, kan man mm. sige ikke? Men, men rigtigt og forkert det er mest, når det er det ud over mit helbred. Ja. Altså, Så længe det ikke går over mit helbred, så tror jeg egentlig, at hun er ligeglad med, at jeg sidder op til klokken 4 om morgenen på et eller andet projekt, jeg elsker. Hvis jeg på et eller andet tidspunkt har sovet så lidt, at det begynder at blive usundt, så er det der, hvor man ligesom skal selvregulere regulere en smule. Ikke? Ja. Men, men, øh, men ellers så tror jeg egentlig, at den eneste sådan begrænsning, der har været, det har været, at så længe det ikke er usundt for dig, så er det godt. Ja. Altså, så længe jeg kan støtte dig op omkring og lave noget, der er sundt for dig, så du ikke dyrker det, der er usundt for dig, så er det en fucking succes. Og ja, det er, altså, er den, den kreative side, der også kom frem. Efter, ligesom, at spisefordyrelsen begyndte at ikke fylde mindre, måske, men den kreative side begyndte at fylde mere. Ikke? Altså sådan dig som person. Ja, lige præcis. Og jeg, igen, jeg var, da jeg var indlagt, så havde jeg jo ikke jeg havde ikke noget, jeg kunne lave. Altså, der var jo ingenting mm. at lave, så det fik bare lov til at blomstre. Altså, så alle de der ting, som jeg lidt havde glemt, jeg også godt kunne lide at lave, og fik ikke lov til at komme frem. jeg tegnede 8 timer om dagen, altså, og det gjorde jeg hver dag, så lå jeg bare der på gulvet og tegnede. Øhm, og det fik ligesom lov til at komme frem, ikke? Ja. Så på en eller anden måde er jeg også ret taknemmelig for, for hele det forløb. Ja. Øhm, og særligt også for min familie, det forløb. Det liv har jo ændret sig ret meget, siden du så fik at vide, eller siden du blev diagnosticeret med autisme. Ja. Hvordan det hjalp? Fordi for mig lyder det som en kæmpe gave. Det var det også. Ja. Altså, det var det helt sikkert. Men igen, jeg tror meget for mig, var det det der med at få at vide, du kan ikke lige at være social, og det er okay, fordi det er faktisk noget at gøre med din kemi. Altså, det er noget at gøre med den måde, dit hoved er skruet sammen på. Så det er ret normalt, at lige præcis du med den profil, du har, ikke har lige så meget behov for at være social. Så so don't force it. Altså, mm. sådan, selvfølgelig skal man, øh, det er en kæmpe fordel at kunne finde ud af, at, ageres, altså at være et socialt øh, menneske, og kunne være i sociale sammenhæng, og det synes jeg også er et rigtig sund øh, skid, at have autisme eller ej. Men, men det der med at presse sig selv til at være lige så social som andre, det stoppede jeg bare med, fordi det gik op for mig, det er ikke rigtigt et behov, jeg har. Mm. Altså det, det er meget begrænset, ja. hvor social jeg egentlig har behov for at være. Sådan havde det okay med at være sig selv? Ja, havde det okay med egentlig helst at være alene det minste af tiden, yeah. og bare det ud, have det fint med det, øhm, og acceptere, at det er okay. Det, det var som om, at diagnosen sagde, at det er helt fint, mm. det, må du, det må du gerne. Øhm, skal I ikke skamme der, eller leve op til nogle forventninger? Nej, lige præcis. Mm. Og det var den ene ting. Den anden ting var, at jeg kunne rent faktisk researche, hvad der hjalp så nogen som mig. Mm. Altså jeg kunne gå ind og undersøge, hvad er det egentlig, der gør, at jeg har det godt, og jeg lever det godt. Hvad er det, jeg skal lytte til at tegne øh, for at beskytte mig selv. Og det, det er jo, det var jo en, et, igen, det, når vi snakker sprog, og at have et sprog for at snakke om, hvordan man har det. Det gav mig et helt nyt sprog, som jeg nu kunne tale, og en helt ny evne til at formidle, hvordan jeg havde det til andre mennesker. Ja. Ja. Hvordan bruger du det, altså de. Øhm de gode råd til, som, hvordan skal du indrette din hverdag videre. Mm -hmm. Hvordan har du indrettet din hverdag nu, så det er en styrke? Jamen, altså, jeg tror egentlig, at det største er bare at give mig selv lov til at dyrke øh, min passioner. Altså, at give... Altså, og, og også øh, give mig selv lov til nogle gange ikke at se mine venner i 3-4 måneder. Jeg tror mere, det er det der med embrace det, for jeg ved faktisk ikke, hvor mange strategier, jeg reelt set tager i brug længere. Det tror jeg ikke at gøre. Mm -hmm. Jeg tror bare, jeg har lært at og, og lytte til det, som mit eget hoved og min egen krop fortæller mig, som er, at jeg, jeg er nok er skabt til at være alene det meste af tiden, og jeg er skabt til at følge de ting, jeg elsker, og lave de ting, jeg elsker, øhm, og bare arbejde meget med det, og så nok også mere, end den helt almindelige danskere vil gøre, men, men det er ligesom det, der fungerer for mig. Mm. Og så skal jeg bare have nogle gode mennesker omkring mig, som der kender mig, og som også er gode til at sige, hey, nu har du ikke sovet i 36 timer, jeg tror måske lige, skal jeg dig ind i sengen. <laughs> øhm, som min søde kæreste gør en gang imellem. Ja, og have sådan nogle omsorgspersoner omkring sig, som, også lige, som, om, som man giver lov til at blande sig. Altså, det er det der med også at give folk omkring en lov til at blande sig og sige, det er okay, at du fortæller mig, at nu er jeg over en grænse, for jeg kan ikke altid selv, selv regulere. Mm. Jeg bliver bedre og bedre til det, men jeg er stadig pisse dårligt til at selvregulere. Altså ja. Det er helt vildt. Det, det minder mig om, det vi lige snakkede om, før faktisk, vi tændte, hvad hedder det, mm. mikrofonen her. Øhm, at øh, det her med er med ja. sms'er, at, øh, at du var sådan... Øh, fordi jeg havde været sådan, okay, det er ikke for, det at stresse stresser men altså, så så hvad siger du, hvornår kan vi optage, og sådan noget hvad der. Hvad tid skrev du? Ja, hvad tid? <laughs> du var sådan, ja, så, ja. Øhm, det der med, at der er nogle ting, som sætter nogle, altså, at det kan virke sådan helt uoverskueligt. Ja. Øh, og sådan kan det jo, altså, for mange faktisk mm. at svare på beskeder. Øhm, men, øh, men, men generelt det med, hvordan kommer den her autisme, eller også ADHD, jeg ved ikke, om det også er det, der kommer ind her. Jeg tror, at det det spiller sikkert en rolle. Jeg er stadig lige ved at gøre mig klog på den diagnose, mm. det er så nyt. Hvorfor skal skidt det? er Nogle måneder siden. Okay, altså, ja. Så det er meget nyt. Øhm, så det, er sådan, det vil jeg ikke snakke for meget om egentlig, fordi jeg tror ikke, jeg, jeg, tror ikke, jeg ved nok om det endnu. Jeg, jeg er stadig nysgerrig på den del af mig selv, ja. og jeg kender hende ikke så godt endnu. Nej. Øhm, men i forhold til autisme, så tror jeg, det er meget det der med, at der er nogle ting, der for andre folk er usagt, som altså, man forstår mellem linjerne. Og det forstår jeg ikke. Det der sprog, der eksisterer mellem linjerne, det har jeg virkelig svært ved at læse. Øhm, jeg skal have det meget direkte, og det, det er jo også et sprog, man skal lære i et forhold. Mm. Altså, Niklas, min kæreste, har jo, også, har jo også fundet ud af, at han er ligesom nødt til at være meget direkte, for jeg, kan ikke, jeg tager ikke et hint. Mm. Jeg kan ikke tage et hint. Om det så er, at jeg snakker for meget i social sammenhæng, eller om det er... Altså, jeg kan, jeg kan bare ikke tage et hint. Øh, jeg er nødt til, folk er nødt til at sige at sig mig, nu, nu tager du stille, eller Nina, det er faktisk det her, jeg mener. Eller jeg er faktisk irriteret lige nu, eller jeg er faktisk rigtig glad. Eller altså, jeg har svært ved at navigere i det der. Ja. Og det er endnu sværere på sms, fordi jeg kan, jeg, nu har jeg kun det, du har skrevet at sig til. Og et hey kan betyde tusind ting, og et hvad så kan betyde tusind ting, mm. og hvis der er en emoji og ikke er en emoji, og du ved, det bliver bare sådan. Det bliver et helt sprog for det. sig. Jeg don't know what det means. <laughs> <laughs> um, så det bliver sådan en helt sprog for sig, som man skal lære at forholde sig til, mm. og det, det tror jeg bare, at det er jeg rigtig dårligt til. Ja. Jeg, har, tror jeg har sådan noget 200 ubesvarede SMS'er eller sådan noget i den stil, og jeg tror bare, at dem, der kender mig, de har bare lært, at det er sådan, det er. Og så, lige pludselig så er så gået et halvt år, og så skriver jeg en eller anden lang, lang, lang besked, hvor jeg skal undskylde, jeg elsker dig, og så skriver de, jeg ved det godt, det er bare sådan, du er. <laughs> Men det er jo også det, der er fedt. Altså, jeg kan godt lide det, altså, det som ligesom er underliggende i det her med, at, at, at, at dem, de mennesker, du har omkring dig, de hjælper dig. Ja. Og det er jo ikke noget negativt at give den hjælp. altså Selvom ikke, at det kan virke ikke. sådan lidt, okay, ja, nu, nu siger jeg til dig, at jeg er irriteret, eller sådan, nu siger jeg til dig, at jeg er et eller andet. Mm. Det der med, at det, jo, altså, at det er jo faktisk en kæmpe hjælp. Ja, lige præcis. Um, ja. Hvorfor andre kan man godt... Man kan være bange for at være for direkte nogle gange. Mm. Øhm, men jeg elsker det, når folk er direkte. Fordi at alt det der med altså, at skulle gennemskue... Hvad nogen mener, når de siger noget andet, det, er, det, det vil jeg for evigt svært ved, tror jeg. Så du er ikke så meget bullshit i dit liv, faktisk? Nej, altså det er meget minimalt. Men ja. jeg tror også bare, at det er lidt heldigt, at når ens venner og veninder og familiemedlemmer ligesom sådan finder ud af de begrænsninger, man har, så er det sådan, dem, der ikke kan acceptere det, de forsvinder jo. Mm. Og dem, der kan de var jo ved. Og altså det betyder jo, at jeg lige nu kun, jeg samler jo kun på mennesker, som der rummer mig, som jeg er. Og så respekterer jeg også, hvis der er folk, der ikke gør det. Mm. For jeg forstår det godt, at det er vildt irriterende, hvis det er, at man har et ensidigt forhold til en, til en person. Altså hvis det kun er den ene, der skriver, eller kun er den ene, der er initiativ. Det er mega nederen, det kan mm. jeg sagtens forstå. Så er jeg da også blevet, er da også blevet valgt fra på den bekostning. Men øhm, det har jeg egentlig også forståelse for. Til gengæld så dem, dem jeg har i min omgangskreds nu, de har det enten på samme måde eller så kender de mig bare så godt at de ikke ved der er noget, altså at de ved der ikke er noget af det der er personligt. Mm. Ja. Ja. ja. Er det ligesom på en eller anden måde en præmis. Ja, Uden er... at det er noget negativt, det er bare en af de, at en af de begrænsninger, ligesom, at der er mange, der, vi har andre begrænsninger. ikke? Jo, altså. og så er det jo så ikke for at sige, at altså, jeg vil jo til enhver tid have lyst til at arbejde på mig selv, for jeg forventer, at folk i min omgangskreds arbejder med sig selv. Mm. Så hvis jeg gør et eller andet, der sover andre mennesker, fordi jeg er for direkte, eller fordi det virker som om, jeg ikke lytter nok, eller noget af den stil, for jeg kan godt nogle gange have de traits, hvor jeg virker ligeglad, eller som om jeg er distræt, fordi at mit hoved er tusind steder på en gang, og jeg har svært ved at holde fokus en gang imellem. Øhm, og når jeg så holder fokus, så kan jeg kun, jeg kun fokus på det, og så er verden udenom mig er usynlig. Så folk kan godt føle sig lidt ignoreret eller tilsidesat, og det har jeg jo også brug for at få at vide. Og så er det jo ikke sådan set, at selvom det er fordi, jeg har autisme, så sådan er det bare. Det er jo noget, jeg arbejder med. Jeg er mm. nødt til at arbejde med det og arbejde med mig selv, så jeg ikke bare accepterer mine svagheder og begrænsninger, men jeg også arbejder med dem. Ja. Ligesom jeg forventer, at alle i min omgangskreds arbejder med deres begrænsninger, hvis det er noget, der påvirker vores relation negativt. At man arbejder med sig selv og kæmper for at have de relationer, øhm, som der er vigtige for en, og betyder noget. Ja. Hvordan kommer det til udtryk på arbejdet? Altså, arbejdet? Øhm, ja, hvordan, hvordan indretter du din dag der, så, det er, så der ligesom er, der er struktur, men der er også plads til, at, at, at der kan komme nogle nye tanker, og så videre ud. Sådan, hvordan bliver du den bedste version af dig selv på arbejdet? Jamen jeg tror, at en af mine mange strategier, for jeg får mange, øh, jeg kan rigtig godt lide at arbejde øh, meget intens på et projekt i meget lang tid, men der er rigtig mange andre tasker, så også skal huske at forholde mig til, så jeg har ikke øh, den luksus, at jeg bare kan have totalt skyklapper på, fordi jeg har jo tusind andre ting, jeg skal lave i løbet af en arbejdsdag. Øhm, så, så for mig er det meget vigtigt, at jeg har sådan en eller anden form for to do list, eller en eller anden form for øh, notesbog, hvor al, alt det, der flyver ind i mit hoved, kan komme derned, og så kan jeg køre videre med de projekter, jeg er i gang med. For ellers bliver jeg så opslugt af noget, at jeg glemmer alt det andet, som der også faktisk er ret vigtigt, at jeg, at jeg husker og har styr på. Øhm, og så tror jeg, at det kommer meget til udtryk på den måde, at jeg, igen, jeg, jeg sidder jo stadigvæk til klokken 23 om aftenen med min computer, og så gud, at det er blevet så mange, altså det er jo, det er jo sky, skyklapperne, ikke? Øhm, og jeg tror, at alle på kontoret ved, at jeg er lidt ujert på den måde. Så folk <laughs> accepterer det også bare lidt, og... Øhm, Men det er ikke bare meget skønt jo. at være sådan, jo, jeg er weird. Altså. Jo, jamen jeg elsker det, og det jeg elsker, at vi har sådan et øhm, kreativt miljø, hvor det, er, at det også bare på en eller anden måde bliver omfavnet. Mm. Så jeg, jeg ved ikke, om jeg, har no jeg tror egentlig bare... Jeg tror ikke, jeg har nogen strategier på arbejdet, andet end, at jeg sådan, har en nogens bog. <laughs> ja. Jeg tror, resten så er jeg bare mig. Men jamen, strategien er ja. også bare at være åben og Ja, lige, og lige præcis. Ærlig. Øhm, og det, det er også altså du, øh, du har også holdt foredrag ja. øh, omkring at, at leve med autisme osv. Øh, hvorfor begyndte du på det? Det startede egentlig lidt tilfældigt, fordi at jeg, var, jeg var indlagt, og min mor måtte ikke lade mig være alene hjemme. Så jeg tog med hende ud, når hun holdt foredrag. Og så fordi jeg ikke rigtig har nogen grænser, når det kommer til det sociale, så, jeg, så er jeg lidt grænseløs, fordi jeg ikke helt ved, hvor andre folks grænser er, så afbrød jeg hende jo bare, når hun snakkede, hvis jeg synes, hun sagde noget, der ikke gav mening. Så det, det startede jo med, at hun sagde et eller andet, og så sagde jeg, hey, hey, hey, det der det er altså ikke rigtigt. eller også sagde jeg, det var klogt sagt, jeg har lige noget at sige til det. Og så afbrød jeg hende midt i hendes fordrag, foran så mange mennesker, for jeg havde ingen grænser. Øhm, men min mor, hun embraced det. Hun synes, det var vildt sjovt, og hun synes, jeg sagde nogle gode ting. Yeah. For some reason, jeg var 14 år gammel og totalt og Jeg ved ikke, hvad jeg har kunne sige, der var godt. Men, men øh, et eller andet. Så hun, hun embraced det jo også bare. Tak til hende for den, og, altså for den rummelighed. Mm. Jeg har aldrig fået en valg for det. Jeg altid, Hun har altid bare sagt til mig, at det var fedt. hvilket Det, det, okay. det synes jeg er vildt. Men, øh, men så begyndte hun at invitere mig op og stille mig spørgsmål og inkludere mig. Og så begyndte folk at spørge, om man kunne booke os sammen. Og så begyndte folk at spørge, om man kunne booke mig alene. Så det udviklede sig faktisk fra, at jeg måtte ikke være alene nogen steder. Så jeg var med min mor på arbejde. Og så var jeg bare pissig at tage teenager, der afbrød ind mens du snakkede. Det er sjovt. Ja. Det synes jeg, sjovt. Men det synes jeg bare er sådan en god rød tråd i det hele. Bare ja. lige, det der med, at nu var det så lige det her eksempel med. Øh med ikke lige at kunne måske, læse rummet, eller ikke lige have nogen social grænse. Ja. Men det her med også bare sådan at, at på en eller anden måde tage sin plads. Ja. Og det her med, at okay, jeg, altså, jeg laver en kogebog, eller jeg starter det her. eller jeg, Det der med at gøre tingene. Ja. Eller øh, det her med at sige, nu vil jeg gerne være skuespiller. Lad mig, øh, lad mig blive pissegod til det. Ja. Og så søger jeg en audition. Altså det der med at, at gøre det. Jamen, jeg tror, jeg er nået til et punkt i mit liv på et tidspunkt, jeg kan huske at jeg satte mig ned. Og det var faktisk på vej til, til, til audition på, øh, på en, af de, en af de første castings, nogen nogensinde gik til. Og jeg var der, jeg, var, jeg stod på trappen på vej der op til cingen til kasteren, til og så var jeg sådan, åh, oh, jeg, jeg er vildt bange, måske jeg bare skulle vende om og gå hjem. Og så kan jeg huske at jeg stille mig selv et spørgsmål, og sådan, okay, men, men har du virkelig lyst til, at frygten skal tage beslutningen for dig, eller har du lyst til selv at tage beslutningen? Og så var jeg sådan, jeg skal fandme ikke tabe. Altså, så min egen, min, egen lille, sådan, øh, min egen lille konkurrencegen, tror jeg, bare stak fuldstændig af. For det var sådan, jeg skal fandme ikke øh, lade frygten styre mig. Jeg skal styre den, og det skal ikke være det, der tager mulighederne fra mig. Min frygt skal ikke stjæle mine muligheder for at få succes. Så vil jeg hellere gøre noget pinligt tusind gange, og prøve det, og fejle, og altså, finde ud af, at det ikke var det, jeg skulle alligevel. Øhm, men hvor ville jeg bare være ked af det, hvis jeg en eller anden dag vågner, og der var en mulighed, som jeg ikke greb, der var en chance, jeg ikke tog, og det kunne have været blevet sådan noget rigtig smukt, men det kommer jeg aldrig til at finde ud af. Mm. Elsker det. 100 procent. Ej, hvor fedt. Det der med at, at, at sådan ikke at give efter for frygten. Ja. ja, men jeg tror, jeg så det som en person foran mig. Mm. Jeg, jeg tror jeg havde lidt sådan lidt du skal fandme altså du, ja, jeg bander sindssygt meget. det. Det det, det tænker jeg helt første år hvor jeg sidder her med en stemme med Du skal fandme du skal den. nej. Øh, du skal jeg, jeg tror jeg kigge på frygten som, som, en, som en person sådan, du skal simpelthen ikke bestemme hvad jeg gør med mit liv. Det får du ikke lov til. Du får ikke lov til at bestemme hvad er, jeg gør med mit liv. Det synes jeg, der vildt fedt ligesom spisebestyrelsen ja. at man netop tager det ud fra sig selv. Ja, og men for ligesom skabe den distance. Der også ligesom, det gør det også nemmere at sætte sig ud over sine følelser når man skaber den distance. Mm. Det tror jeg jeg har gjort flere gange i livet sidenhen. Jeg er ikke mine følelser, jeg er de tanker, jeg har, jeg er de ting, jeg handler på. Mm. Den følelse, der er her, jeg kan godt tage den væk fra mig, jeg kan godt stille den på en armslængde og kigge på den, observere den og beslutte mig for, at den ikke skal bo i mig. Ja. Min mor har altid sagt, du kan, ikke forvente, eller hvad hedder, du kan ikke forhindre, at fuglene flyver over dit hoved, men du kan forhindre, at de bygger rede i dit hår. Mm. Øhm, og det var altså lidt hendes måde at beskrive følelser øhm, og, og tankemøller og alle de her ting. Du kan, du kan ikke forhindre, at de kommer, følelserne kommer men du kan forhindre, at de bliver brugende. Mm. Øhm, og det tror jeg lidt, jeg har prøvet at praktisere det mest af mit livs bedste evne. Det lykkedes selvfølgelig ikke altid, men, men ligesom, i hvert fald prøve at have en bevidsthed omkring det. Ja. ja Ej, hvor godt. <laughs> det synes jeg var vildt smukt. Også fordi det der med, sådan, at du er noget, man kan styre selv. Altså, sådan, der er nogle ting, man ikke kan styre, og så er nogle ting, man kan styre. Mm. Og så tager man styring over det, man ligesom har, har, kan få armene omkring. Ikke? Jeg tror, det de fleste folk øh, nok glemmer i hverdagen, det er, at det er jo faktisk dine egne tanker, der sætter dine følelser i gang det meste af tiden mindre man har en depression eller noget andet. Så det er selvfølgelig et sær tilfælde. Men, men i de fleste tilfælde er det jo din eget hoved og dine egen tanker, der sætter gang i nogle følelser. Så hvis du ændrer dine tanker, ændrer du også følelsen. Mm. Øhm, så det tror jeg også er det, jeg prøver at arbejde allermest med, når jeg bliver ramt af nogle af mine gamle mønstre eller vaner. Altså det er sådan, at få de samme gamle følelser, som jeg kender, som ubehageligt er, okay, hvad kan jeg ændre i min tankegang, for at den her følelse også bliver konverteret ind til noget andet? Ja, tag ansvaret hjem. Det her med at vende diagnoser til noget positivt. Mm. Hvad hvis man sidder derhjemme, og, når man går en tur. Det er det meget, hvor man er. <laughs> man har en diagnose, når man er fanget i en depression, eller man er fanget i, det kan også være autisme, og man kan bare ikke se noget positivt i det. Mm, ja. hvorfor, er det altså, hvorfor er det vigtigt, at vi ligesom prøver at, at se det positive i det? Og hvad fanden gør man, hvis, man bare, hvis der ikke er noget lys for af den tunnel der? Jeg tror, at noget af det, jeg har lært ved mig selv, det er, at selv altså, når, når det kan se mørkest ud, så er der et... Nej, øhm, nu tror jeg lige, at jeg skal omformulere det. Jeg tror, noget af det, jeg har, jeg har lært, det er, at selv hvis du kører ned ad en mørk tunnel, så kan du ikke se, at tunnelen den, den drejer lige om lidt, og så er lyset der. Altså, du kan ikke se, om du er et hjørne, et sving fra at se lyset. Så man bliver nødt til at blive ved med at gå, fordi det skal nok komme... Øhm, og det skal, du skal nok se det på et eller andet tidspunkt, og der skal nok være noget, der sætter det i gang, men også noget der handler handle aktivt for at komme dig hen. Du er nødt til at gå, du kan ikke bare stå stille i din mørke tunnel, så kommer du ikke til at bevæge dig. Du er nødt til at gå, du er nødt til at sætte en fod foran den anden, og blive ved med at træde frem. Og så på et eller andet tidspunkt rammer du en mur, fordi nu drejer den tunnel i en helt anden retning, og der var lyset. Det er dernede, det er for neden, for, for neden af den tunnel. Mm. Øhm, og så tror jeg bare, at det er, der er ingen grund til at se diagnoser som sygdom. Jeg tror, det er den største fejl, som vi begår de fleste af os, det er at se en diagnose som en sygdom. En diagnose for mig, det er mere en forklaring af en tilstand, eller en forklaring af, hvordan jeg, jeg er, eller mit hoved fungerer, øhm, mere end det er noget, som jeg synes er sygt, eller skal sygeliggøres. Og jeg tror aldrig nogensinde, jeg har haft den tilgang, at jeg pludselig var blevet syg. Udover med min spisforstyrrelse, fordi det gjorde mig også fysisk syg. Men med autisme og med øh, ADHD, altså jeg, jeg, føler mig ikke, jeg føler mig ikke syg. Så hvorfor skulle jeg kalde mig selv syg? Mm. Altså det er, jeg er enormt heldig, at jeg har fået en håndbog på, hvad mine begrænsninger er. Som jeg kan læse op på, og jeg kan arbejde med de fleste andre mennesker skal struggle et helt liv, før de finder ud af, hvad deres, hvor deres egne grænser går, og hvad det er, der belaster dem, og hvad det er, der giver dem energi. Ja. Det har jeg ligesom fået et cheat-sheet til nu, fordi jeg har fået min diagnoser. Ja. Det er jo en gave, det er en sindssyg gave, og det er en sindssyg gave, at jeg ved, at jeg har et vildt tunnelsyn, så lige meget hvad jeg har lyst til at lave med mit liv, så skal jeg nok nå det, fordi jeg stopper, jeg ikke tager når mm. Det er den vildeste superkraft. Ja. Ja, selvfølgelig er der også en masse svagheder og noget med at selvregulere, noget med at blive drænet i sociale sammenhæng. Ja, ja, men man kan ikke tage... Man er nødt til at tage det sure med det søde. Og alle mennesker har noget, som der gør dem til suge mennesker, og alle mennesker har noget, der gør dem øh, belastet og gør dem drænet. Det er en naturlig del af livet. Jeg har bare fået hjælp til at finde ud af, hvad mine forser og hvad mine svagheder de er ja. i en meget tidlig alder. det er jeg sindssygt taknemmelig for. Det er det en for. kæmpe gave. Også bare på en eller anden måde at blive sådan... Altså presset, var jeg ved at sige, til at være sådan, okay, nu undersøger jeg de her ting, nu skal jeg lære mig selv at kende, nu arbejder jeg med mig selv. Ikke? Mm. Ja. Det er jo faktisk ligesom det der med at få et cheat-cheat på en eller anden måde. Uh. Øhm, ligesom at folk bruger, ikke at det skal sammenlignes, men at, øh, at der er nogen, der ligesom kan se et, øh, hvad hedder det, altså astrologi, mm. og sådan, det er sådan, jeg er, eller ja. det er derfor. Altså så finder man, man kan også finde en tryghed i det. Jamen, der er mange øhm, måder at finde sig selv på, og jeg tror, at, hvis man på en eller anden måde kan ændre sin indstilling til, hvad en diagnose er, og også prøve at kigge på nogle af de fantastiske mennesker, der eksisterer, og de vilde bedrifter, de har lavet, som der har diagnoser, og ligesom prøve at tage et helikopterperspektiv på det, eller satellitten, altså at være helt langt væk og kigge lidt på det mere objektivt, og se, okay, hvad kan jeg få ud af det her? For du kommer ikke til at ændre, at du har autisme. Altså, hvorfor skulle du have skam over det? Du kan jo ikke ændre det, det er jo sådan, dit hoved er. Altså, hvad skal du bruge den negativitet til, som der nedbryder dig, og som skaber en skamfuld følelse? Vi vokser ikke i skam, vi vokser ikke i, øh, i skyld og i en følelse af at være forkert. Det er så nedbrydende, så hvorfor ikke prøve at gå ind og, og ligesom se de positive elementer, som der også er i det, og se mm. de gaver, som man også kan få med de diagnoser, man har? For eksempel, jeg synes, det er, en, altså, det er en kæmpe gave, at du kan få et tunnelsyn på den måde, som du kan. Mm. Altså jeg har for eksempel, øhm, altså jeg har også helt vildt mange idéer hele tiden, mm. og jeg har super mange projekter, jeg er i gang med, og bla bla bla. Men jeg kan have svært ved at vælge, hvilket projekter jeg skal gå i gang med. Mm. Så sådan, det ender med, at jeg går i gang med mange projekter, mm. og så er der, jeg har også en, en totalt meget dyber i mig, og det ved jeg, gør også, øh, vi sidder her i dag for eksempel, som er <laughs> ja. ikke? Altså det er jo også fordi, okay, nu sender jeg en pitch, nu gør jeg det her. Øhm, nu starter også den her podcast bla, bla, bla. men øhm, men det her med at at det var en kæmpe styrke at få det her syn. Det tror jeg der er mange der altså og bare du så nu skal jeg være skuespiller, du gør det. Altså ja. at få det tunnelsyn, det er jo en kæmpe styrke. Ja, det er sjovt, fordi det, det, som jeg også tror, de fleste folk glemmer, det er, at oftest så hænger din største styrke sammen med din største svaghed. Fordi at min, jeg elsker mit tunnelsyn, men det er også det, der gør, at jeg nogle gange kan gå 48 at måneder og, og spise, fordi at jeg er sådan helt opslugt. Mm. Øhm, ja, jeg elsker min følsomhed, men det er også det, der kan... Fuldstændig lamme mig i situationen. Og det er igen det der med, at hvis du, hvis du ser bagsiden af medaljen, så er der også en forside, for det går begge veje. Mm. Så hvis du vil føle som og har det virkelig hårdt og såret og ked af det, så skal du også vide, at lige så meget, du er i stand til at føle det triste, lige så stort det potentiale er der for, at du kan føle noget enormt positivt. Cheek. Så der vil altid være, altså i hvert fald det er min oplevelse, min oplevelse er, at det du dealer med, som er enormt hårdt, det vil der også være en positiv vinkel på, for det var også det, der gør dig stærk på en anden led. Mm. Love it. Hvordan var det nu? nu, ikke for at dykke ned i sådan ADHD, og hvad det er, og hvordan det er at leve med det og så videre, men hvordan var det at få den diagnose? Jamen, jeg æm... tror, jeg er kommet til et punkt i mit liv, hvor det bare er bare lidt spændende. Ja, ja. Men sådan, fordi var det, altså, hvor du tænkte, gud, det, øh, når, øh, når, jeg havde måske lige manglet den til at forstå en del af mig, eller sådan, kom lidt som en surprise, eller, altså? Jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror ikke rigtig, jeg bliver overrasket længere, jeg tror, jeg bliver nysgerrig. <laughs> øhm, så jeg tror, jeg ser det som et nyt kapitel af mit liv, jeg lige skal researche. Mm. Ja. Øhm, så så jeg, jeg synes egentlig bare, at det er spændende. en spændende ting, jeg skal, ligesom skal dykke ned i og finde ud af, hvad det egentlig er øh, nu her. Ja, nyt det er, ja, det er et nyt projekt. Det er et nyt projekt i Anines mentale helbred, og i at forstå sig selv, ja. øhm, og i at vokse som menneske, ja. tror jeg. Hvad fanden skal vi gøre? for at diagnoser bliver mere til gode set. Jeg tror, der er flere ting. Øh, der er flere veje til Rom, F og at tage flere af dem vil være det bedste, Altså at bruge flere af de forskellige strategier, vil være det bedste. Jeg tror, en rigtig vigtig bliver op op i forskellige grupper. Ja, så kommer vi så, hver vores vej, og så mødes vi derhenne. Øh, <laughs> ej, jeg tror, jeg tror at øh, noget af det, som der allermest væsentligt, det er det der med, at vi skal have en dialog omkring mental helbred, og vi skal have det meget tidligere i livet. Og det er ikke for at snakke om dårligdomme, for jeg tror egentlig også... Øh, Igen, det du ønsker, skal du få. Så vi skal ikke snakke om, hvor dårligt man har det, og alt muligt andet. Så det er ikke det, jeg mener, når jeg mener mental helbred. Øhm, jeg mener bare, at man skal give børn et sprog for, hvordan de har det i en tidligere alder. Mm. Og man skal give børn et sprog for grænser, og man skal give børn et sprog for, hvad de godt kan lide og hvad de ikke kan lide, og for, hvordan de har det, og dyrke de positive følelser og rumme de negative. Så jeg tror, at det der med at tage det ind i en tidligere alder og gøre det til en mere integreret del af vores skolegang, og gøre det til en mere integreret del af vores opvækst, øhm, tror jeg vil hjælpe rigtig meget. Og så tror jeg også bare generelt at tale med om det i skolen, især de her øhm, opbyggende år, hvor så meget af vores øh, hele vores fundament ligesom bliver skabt, at der ikke bliver talt mere om diagnoser, der synes jeg er en kæmpe fejl. Fordi det er jo også den afstand, man har til det, der gør det lidt farligt, og der gør det lidt... Øhm lidt fremmede, og gør det sådan noget, sådan en, en, noget Det man ikke kender, det men... man er man bange for. Præcis. Mm. Det gør det, og det er også det, der gør, at man har alle de her tabuer omkring det. Fordi man ved ikke bedre, man har ikke lært bedre, man har ikke fået andet at vide. Man måske har haft en, et, et kapitel om det i sin biologibog i, I don't know, 6. klasse. Altså, det er det, ikke? Så er vi er hurtigt over det. Øhm, så jeg tror i virkeligheden, det er at give folk et sprog for deres søgelser i en tidligere alder, så man kan skabe mere reflekterede voksne individer øh, i voksenlivet. Øhm, og så tror jeg, det handler om at snakke om diagnoser i en langt højere grad, og også i talesætte det som noget positivt. Altså at vi er med til at ændre den måde, vi, vi ser på diagnoser. Øhm, og det tror jeg rigtig meget, at det starter i skolen, særligt i folkeskolen. Ja. Giv det her cheat sheet ja, lidt tidligt på en eller anden måde. Lige præcis. Så det er ikke, fordi man skal proppe det ned overhovedet på nogen, for det mm. synes jeg bestemt heller ikke, man skal. Men ja, og det er heller ikke, fordi jeg synes, det skal være et fag i sig selv, at man snakker om diagnoser, men jeg tror bare, det der med at tage det op noget mere, mm. og fokusere på det mere intensivt, for rent faktisk at forstå det, for det er jo mangel på forståelse, der gør, at de fleste folk ser det som en sygdom, eller tror, at alle autister og autister som ikke kan snakke, og ikke har et sprog. Altså det, er jo, det viser jo virkelig, hvor lidt vi som befolkning ved om det at det er, det er de fleste altså sådan, ser, de ser autisme, de tænker rain man, altså de, tænker, de tænker folk, der næsten ikke ja. kan fungere. Og de fleste aner jo ikke, at jeg har autisme, før jeg siger det. Nej, det er det. <laughs> altså, det er jo mange ting. Det er jo mange, mange, mange ting. Det er det, og der er mange forskellige grader af det. Præcis. og altså, ja Præcis. Ustændig. Det er fedt. Snak med om, at give et sprog for det. Ja, det ja. præcis. Så jeg vil gerne slutte af med at spørge dig om, hvad, øh, hvilket projekt du har gang i lige nu? Jamen, projektet lige nu, det tror jeg bare, eller det ved jeg bare, er bare. Øhm, <laughs> <laughs> mit, mit projekt lige nu er at bygge et produktionsselskab med min dejlige kæreste. Og det har vi været i gang i de sidste par år. Og øhm, det tager rigtig meget fart lige nu. Og det er virkelig, virkelig dejligt. Til jo, tak. Um, og vi har fået et fantastisk team af virkelig dygtige mennesker, kreative mennesker, som også har krøllede hjerner og personligheder, og det er bare virkelig fantastisk. Jeg føler, jeg har fået et sted, hvor at hele min, min krøllede hjerne kan få lov til at udfolde sig mm. til det fulde. Ja. Um, så at bygge den virksomhed med ham er en kæmpe gave. Og det glæder jeg mig bare til at se, hvad den udvikler sig over de næste år. Fordi lige nu går det vildt stærkt, og det er så spændende. Så at se, hvor vi er om et år, det tror jeg, det bliver, et, øh, det bliver, det bliver ret vildt. Mm. Ja. Kæmpe rollercoaster. Ja, fuldstændig men på, den bare, men, men på den, den bedste, bedste måde. måde. Ja, lige præcis. Ja. På den bedste, bedste måde. Ja, Ej, hvor fedt. Ja. Jamen, tillykke. Tak. <laughs> med livet, altså hvor det er i dag, og var bare det er...